إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمارنا من يهدي الله فلا مدل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد عوث بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 Zaista zahvala pripada Allahu Subhanehu wa ta'ala. Njega hvalimo, od njega pomoći oprosta i uputu tražimo. Njemu se Subhanehu wa ta'ala utječemo od zla naših duša i zla naših dijela. Koga on Subhanehu wa ta'ala uputi na pravi put, taj je upućen i nikoga u zablu ne može odvesti. A koga on, aze džel, ostavi u zablu i taj nikada pravoga puta neće naći nema onoga koji će ga na pravi put uputiti. Svjedoći im da nema istinskog božanstva koji zaslužuje da bude obožan osim Allaha subhanahu wa ta'ala i svjedoći im da je Muhammed Allahov rob i Allahov poslanik koga je on subhanahu wa ta'ala poslao sa istinskom vjerom da izdigne iznad svih ostalih vjera pa makar to bilo krivo mušicima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala majtima u prijevodu glasi Ovi koji vjerujete bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao njemu pokorni i predani muslimani. Ovi koji vjerujete bojite se Allaha i govorite samo istinu, on će vam vaša djela ispravni učiniti i grehe oprostiti, a onaj ko se pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, taj će postići pravi uspjeh. A zatim, najbolji govori je Allahov govor. Najbolja uputa uputa njegova roba i Poslanika Muhammeda sallallahu alayhi wa sallam. Najgore stvari pod Insu na Stvari ne utemeljen na riječi Allah subhanahu wa ta'ala, niti na riječi njegova Poslanika sallallahu alayhi wa sallam. A svaka novatarija je zabluda, a Svaka zabluda da vodi u vatruna Allah subhanahu wa ta' sachu U prošlom desu to se u prošlu subotu smo Alhamdulillah Rabbil Alamin, govorili o propisima, to jeste o načinu, ispravnom načinu, uzi, načinu uzimanja abdesta, gusula i tejemuma. I nadam se, inša Allah, da je to bilo dovoljno jasno, a možemo se čak i posjetiti ako bude potrebe da ne bi sad oduzimali vrijeme, zato da onaj ko nije razumio, može kasnije upitati način, ispravan način uzimanja abdesta, ispravan način uzimanja gusula i ispravan način uzimanja temuma. A danas ćemo inša Allah nastaviti vezano za ovaj ibadet, to jeste za ono što prethodi ovome Badeta, to jeste namaz. Kako da mi uredimo svoj namaz, kako da ovaj uzvišeni Badet dovedemo do te mjere je da Allah subhanahu wa ta'ala bude zadovoljan sa nama, kako da se njemu uzvišenom što više približimo obavljanjem namaza kako da što više udovoljimo njemu subhanahu wa ta'ala jer je on uzvišeni nam to naredio i namaz je braću naređen kad je poslanih Allahu alaihi wa sallam, bio na miarađu, znači naredjen je na nebesima. Zbog važnosti namaza Allah subhanahu wa ta'ala je objavu ovu dao da se desila u noći miarađa kada je poslanih sallahu alaihi wa sallam, bio uzdignut i Allah subhanahu wa ta'ala mu je objavio namaz. Nama ima toliko važnost i to je najveći tjelesni ibadet koji rob iskazuje i čini prema Allahu subhanahu wa ta'ala. A općenito je znači ibadet sve ono što Allah subhanahu wa ta'ala voli i traži od roba da čini svojim srcem, svojim jezikom i svojim tjelesnim znači, načinom robovanja njemu subhanahu wa ta'ala. Mi ćemo kazati u mnogoj mjeri mi svi znamo klanjati. Kazat će ljudi i ostali i ja sam nekada znao klanjati. Međutim, braćo, šta je ovdje stvarna suština ovoga ibadeta jeste da se namaz obavlja sa strahopoštovanjem. Da se namaz obavlja sa skrušenošću. Da se namaz obavlja onako kako je to činio Allah u Bosanih sallallahu alaihi wa Jer da ljudi svi ispravno obavljaju namaz. Namaz bi ih odvratio od onoga što je loše. Namaz bi ih odvratio od ružnih i razvratnih stvari. Namaz ljude odvraća od ogovaranja. Namaz odvraća od potvaranja. Namaz odvraća od svih stvari s kojima Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan. Zašto ovo sve govorimo? Zato što onaj ko iskreno obavi namaz, po propisu onako kako mu je naređeno, to mora da ostavlja traga na njegovom srcu. Jer namaz je život srca. Kaže uzvišenje sredbilaah. Inna the ten hamil faq wal munker vala zikru Allah ekbarlahua ja matos na un. Zaista namaz odvraća svih vrsta munkera. Šta su munkeri? znači svako zlo, i način ona koji Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan, nama ćete odvratiti od ovakvih dijela. Zato se ponekad čudimo kada vidimo ljude koji kažu da imaju pet vakata namaza, a vidjet ćeš da ogovaraju. Vidjet da potvaraju, vidjet da iznose ružne i teške stvari protiv islama, čak ne auzubillah, ili protiv sunnete poslanika sallallahu alayhi wa Šta je uzrok ovome? Uzrok je zato što ne obavljaju namaz sa hušuvom, ne obavljaju namaz sa skrušenošću. A u drugoj suri Allah subhanahu wa ta'ala kaže, a auzubillahimine šetanir rajim, rahim kad efna hal mu'minun, Uspjeli su oni koji vjeruju. Ellezina hum fi salatihim khashiun. Ko su oni koji će uspjet? Od vjernika, oni koji namaz obavljaju sa khushuom, sa skrušenošću. I zato vraću, vidjet ćemo u našem životu i u džematima i kroz braću i kroz njihovo ponašanje, vidjet ćete šta njegov namaz ostavlja na njemu. Vidjet ćete po džematima kakav je uspjeh i rad džemata i kakav trag ostavlja njegov namaz i zajednički namaz na taj džemat. Pa ćete vidjeti da džemati u kojima se namaz obavlja sa hošurom, da su to uređeni džemati, da su to dotjerani džemati, da su to džemati u kojima živi islamsko obrastvo, da su to džemati u kojima se srca najviše vežu za Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer Allah uzvišeni dao da se to osjeti na ponašanju, da se to osjeti na vladanju, na hlaku muslimana i unutra u mesčidu i van mesčida. Zato što vidiš da nur na licu sija, Tragovi abdesta, tragovi namaza moraju ostaviti traga na srce, a isto tako da ostave traga na licu. I mi molimo Allaha subhanahu wa da nas istinski učini od onih koji namaz obavljaju sa strahopoštovanjem. Ponekad ljudi će isto ovako ukazati. Ja kaže istinski vjerujem, ali ne klanjam redovno. Ili kaže ja vjerujem naozum ali ne klanjam nikako. Znači da odvojimo ovu kategoriju od onih o kojima govorimo. Da ne bi ljudi živjeli u iluzijama i u zabludama, jer nije pametan čovjek koji ne radi i badat prema Allahu subhanahu wa ta'ala, a nada se njegovom oprostu. I kaže, ja se nadam, moj Allah, je, moj gospodar je milostiv, ali ne uzubi la'a ta'ala ne mogu ja klanjati ili neću da klanjam. To su znači prazne iluzije s kojima se ljudi izigravaju ko namjerno ostavi znači kad bi kazao nauzubillah samo jedan vakat da kaže neću da ga klanjam namjerno dolazi u situaciju da se kotariše svog dina potpuno a da ne pričaš da ne klanja nikad i da kar ja se nadam Allahovom oprostu zar misliš da se može izigravati sa Allahom subhanahu i znači da ne pričamo ovim kategorijama jer Allah uzvišeni spominje se azdilla kod stanovnika gehennema koji će biti znači u vatri, već su u vatri, i pita sad, ma seleke kum fi sekar, šta je vas dovelo u Sehar? Šta vas je dovelo u džehennemsku vatru? Kada je nismo klanjali. Tako da ovim ajtom razvijemo sve šubhe onima koji kažu da mogu da ne klanjaju, a da budu muslimani. Da mogu da ne klanjaju, a da se nadaju Allahovom oprostu i da mogu da neklanjaju i da kažu ja nisam dobro upućen u to. Neuzobilna je ta da dospi u vatru samo ovim ajetom on je stavlja van snage da sebe dovodi u opasnost. I zato poručujemo znači svima i ovima i onima koji slušaju kad pitaju za ove stvari da šetan Prokreti želi da ga odvoji od ovoga najvećeg tjelesnog i badata i da ga ostavi na stranputicu da bi tako zalutao sa pravoga puta i da bi ne uzmila i sa šetanom prokretim bio u Jehenamu da nas Alla sačuvao od toga. Znači da ove iluzije ljudima kažemo i dademo da je put onih koji ostavljaju namas, Izigravaju se sa namazom da je to put oni koji sebe svrstavaju u kategoriju oni koji žele da uđu u džihennam. Jer kad kažu mi vjerujemo i mi volimo Allaha subhanahu wa ta'ala, a zašto onda ne klanjate, onda nemaju odgovora. Jer hoće još da pripišu da nije obaveza da mora klanjati, nego da je obaveza da u srcu osjeća, da vjeruje, a sve ostale i badate nije dužan da izvrši. Međutim, mi smo ovo sada razjasnili i da objasnimo tim ljudima ko hoće da bude od Allahu pokorni robova, iskreni robova, da uđe potpuno i da obavlja namaz da bi dokazao svoj iman. Jer uzaludno je govoriti da vjeruje ako nema ibadeta. Uzaludno je odlaziti u fabriku da digneš platu, nisi nikad ušao na nju. Oni bi kazali iditi prvo u ludnicu pa onda dođe da vidimo šta ti je, a ne bi nikad naplatio ništa. Tako i koji uzaludno tvrdi da vjeruje, a nikad nogu nije preko džamijskog praga prebacio unutra, on nije normalna osoba. Zato što iznosi sam o sebi, laži sebe, svrstava u ljude koji nisu normalni. Pa molim ponovo da i naputi, da ugledaju svjetlo Islama, ne bili došli da se opravdaju. To je jedna stvar. Druga stvar, isto tako u našem okruženju braću ima ljudi koji uopće ne znaju za obaveznost namaza. Ljudi koji nisu podučeni na mazu. Mi smo danas imali prilike ili prije, kao kad vidimo ljudi koji se žale za neke tegove ili bolesti ili bilo šta, pa kaže, ne osjećam se dobro, da li bi mi moglo da se uči ili nešto drugo. Kad ga upitaš, klanjaš li, kare, ne klanja. Znači, traži čovjek siroma rješenja. Da li si ugrijan da klanjaš, kare, jesam ali ne znam. 60-70 godina takve treba podučiti da klanjaju je treba podučiti na kakav način treba da Allahu subhanahu wa ta'la da bi mu pomogli ne bili te možda posljednje godine života proveo namazu ne bili streva Allaha subhanahu wa a da bude od onih koji namaz klanaju. Jer zamislite braćo te iz naših porodica da Allah sačuva naših očeva, majki, sestara, djeci, kako će doći pred Allaha subhanahu wa da izgubio namaz. Kako će doći obavezu kojom ga je Allah uzvišten i zadužio, najveću tjelesnu obavezu da dođe pred Allaha uzvišten i kaže ja sam izgubio svoj namaz. Šta će drugo tražiti? Kad poslanik s.a.v. kaže prvo zašto će čovjek biti pitan na sudnjem danu jeste namaz. Ako mu namaz bude ispravan bit ćemo ispravna i ostala dijela. Ako mu namaz ne bude ispravan nećemo biti ispravna ni ostala dijela. Čemu da se takav rob nada. I zato je naša obaveza, mi koji znamo, da ih stalno pozivamo i objašnjavamo, pa kad ne bi ništa znali, da mu kažeš, kaži Allahu Ekver, kaži Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha Allahu Allahu Ekver, idi na ruku. Da ništa ne zna, ponovo je obavezan klanet, jer ima i badjeta u islamu braću kojima nisu zaduženi svi ljudi, kao što je na primer zekijat, jesu li svi muslimani zaduženi, ovo je islama, ali je svaki muslima zadužen zekijatom? Nije. Nego onaj koji ima visinu vrijednosti da mora dati. A onaj koji nema nije dužan. I možda čovjek čitav život živi nikad nije u životu dao zekijat. Ali je ubijeđen da je to naredba od Allaha subhanahu wa ta'ala i kad bi imao zekijat bi ga dao. Isto tako hađ. Je obavezan svaki muslima da ide na hađ? Obavezan je da vjeruje da je obavezan da ide ako nema uslova i srestava da ide nikad ne ode. I Presali nikad u životu nije otišao i nije završio ovaj badet, a on je od temelja Islama. Ali namaz isto tako vraću post, da spomenemo prije, da li su svi obavezni postiti. Jesu obavezni punoletni i zdravi, oni koji su sposobni za post. Ali oni koji su bolestni nisu obavezni da poste. Ako ima bolest u kojoj se ne nada izlečenu, znači profesionalna bolest kojoj nema lijeka, Njegova pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala je da ne posti, a pokornost zdrave osobe je da posti. I znači ovaj koji ne posti je oslobođen tog i badeta i na kraju dadne iskup za taj post, iš Allah opet upada u Allahovu milost, u kategoriju ljudi s kojima će Allah subhanahu wa ta'ala biti zadovoljan. Međutim, namaz je i badet kojim su zaduženi svi punoljetni i pametni i zdraviji i bolesni muslimani, svi Onaj koji je sposoban i zdravda klanja stojeći, on klanja stojeći. Onaj koji ima zapre koji nije sposoban stojeći, klanja će sjedeći. Onaj ko nije u stanju da klanja sjedeći, klanja će ležeći, ali mora klanjati. Onaj koji ne može ni ležati samo da se na boku drži i on mora klanjati. Sve dok mu je pamet prisutna. I zato sam gledao isto tako. Od naših ljudi koji dobro nama obavljaju, znaš možda 50 godina klanja. Kad ode u bolnicu zbog nepoznamanja, ovi propisa braću. Kad se u starosti razvoli i dođe na bolesničku postelju, pita ga klanjaš je kare ne klanja. Zašto kare pa vidiš kakvi su ja sam bolestan, star, iznemogao kaže mislim da i ne trebam klanjati. Kad sam mogao klanjao sam. Najveća hedija mu možeš ponijeti u bolnicu jeste da ga podučiš kako da klanja. Ne bi li Allaha wa susreo a da bude od oni koji su obavljali namaz? A nije tako da mu dođeš i grliš ga dido, baba, babo i dido ne klanja nikako. Ako kaže ne mogu leži im na postelji, klanja je pored njega i ti sve ući, on sam nek drži ruke, nek ponavlja tekbir ima inšallah namaz. Kad ne bi ništa znao proučiti, ali mu pomozi da dođe pred Allaha subhanahu wa tala da ima ovaj badet. A nemoj se zavaravati njega iz sebe pa da kažeš nema on obaveze zato što je previše bolestan. Kad spada obaveza sa njega ako padne u komu, tada više nije dužna zato što ne zna ni gdje se nalazi. Isto tako znači obaveza oni da i ovo znamo, ako bi se desilo čovjeku, kad isto se može namaz da se dotjera, to jest da se naklanja, onda kad čovjek zaboravi na namaz. Može li se desiti da zdravi, normalan, pametan čovjek zaboravi, može. Potpuno zaboravi namaz kao da ga nije za ni znao. Kad će ga klanja kad se bude sjetio. A svi ostali znači su dužni da klanjaju u propisanom Vremenu. Za Musafira je olakšano da klanja namaz, to jeste da spoji podne i kindio akšam i aciju u vremenima ili podnevskom ili akšamskom ili acijinskom vremenu kad mu je dozvoljeno da skrati namaz na putovanju. Primijetili smo isto tako da mnoga braća ni ove propise ne znaju. Pa on misli znači ako pređe određeni put i može doći do određenog mjesta da proboravi dva, tri ili četiri dana, kaže pošto ja imam vremena ja ću svakako klanja sve. Ali imao ti vremena ili nemo, Allah subhanahu wa ta'ala ti je dao olakšicu da se zadržiš na tom putu i da spojiš podne i kindiju u podnevskom ili u kindijskom vremenu. Isto i ovo smo primijetili da braća ne znaju, kaže ja jesam safira, moram klanjati odmah čim nastupi podnev. Ako se ti u putu, znači klančeš ili u podnevskom ili u ikindijskom vremenu, kad god klanjaš inšavla spojiš podne i kindiju po dva rekiata, to je namaz musafira. U akšamskom ili u jacijskom vremenu, kad god te zadesi period da budeš trebao klanjati, na primjer, akšam je sad u pola osam, ti si došao s puta u pola jedanest naveći. Šta ćeš klanjati? Klanjaš prvo akšam, pa onda jaciju. To je namaz Mustafa. Nema veze što ti je prošao akšam. Ako si se zadržao u akšamskom vremeni, došao u osam sati i stao negdje, onda ćeš u tom vremenu klanjati odma akšam i jaciju i opet produžiš put dalje i ti si inšala obavio ovaj i bade. Tako da znamo i ova vremena. Dalje sad ćemo inša Allah nastaviti, ovo smo otprilike i znamo, ali ćemo prenijeti onima koji ne znaju, ali ćemo otprilike ukazati na neke stvari vezano direktno za namaz. Šta je u stvari namaz, to jeste kad staneš pred Allaha subhanahu wa ta'ala, ovaj najveličanstveniji bada da obaviš, da ti odmah svoje srce pripremiš jer je namaz život tvoga srca. Sve dok je srce živo i dok namaš obavljaš ispravno, tvoje srce je inša u životu. I dođeš na namaz, pripremiš se, nijet doneseš u srcu. Mi smo prija učili i slušali nijeta, pa teško je to sve zapamtit. Ljudi se muče, a ponekad vidiš da jezikom nijeti jaciva stoji na ikindiji. Ili jezikom nijeti podne, a on stoji na akšamu. Nego znači nijet se donese u srcu. I onda kad se stane na namaz sa strahopoštovanjem, i kad digneš ruke kažeš Allahu Ekver, znači priznaješ Allahu Subhanehu Vatara veličinu. I kažeš Allah je najveći, nema znači dunjaličke obaveze, nema posla, nema djece, nema bilo kakve zauzetosti. U tom momentu je rob obavezan da bude na onome što me Allah subhanahu wa Vatara propisao, to jeste na namazu. kaže uzvišen je sradvila... إِنَّ شَلَاتَ كَانَةَ عَلَىٰ مُؤْمِنِينَ كِتَابَ مَاوْكُوْتَ Zaista je namaz propisana obaveza svakog vjernika u određenom vremenu. Tako da od najboljih ibadeta jeste da čovjek klanja namaz u njegovom vremenu. I sve poslove ostavlja van snage i kaže Allahu Ekver, Allahu ti si najveći. To jeste Allah je veći od svega ostalo. Nema obaveze ni zadatka, niti radnog mjesta. Niti posla bilo kakvog koji zavređuje pažnju da čovjek ostavi na mas. Kad se ovo desi da čovjek preda pažnju nekom poslu ili nečemu, šta dobija? Dobija poniženje da nas Allah sačuva od toga. Nego da bude odgovoran ispred Allahovom rob koji će se odazvati kada ga mu Edzin poziva i da bude na namazu ili ako je na nekom poslu da sam prouči jezan, jer će sve ostalo svjedoći što bude čulo taj njegov vezan i da javno obavi namaz, bilo to u fabrici, bilo na putu, bilo u šumi, bilo u vozu ili ne znam gdje, ali da on zna da je on sredbenik Muhammeda sallallahu alaihi wa i da svoj namaz obavlja sa strahopoštovanjem. I kad donese tekbir Šta prvo uči na namazu? Imaju više dova, braće od dova, koju mi najčešće učimo i koje nama najlakše da učimo i zapamtimo čim podigne ruke, kaje Allahu Ekber, kaje Subhaneke Allahumma vabihamdik Subhaneke Allahumma vabihamdik, vatebare, kesmu, vata'ala vđedduke, vala ilahe gajruk Slavljeneka si ti Allahum moj Odmah slavi i veliča Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što Allahu subhanahu wa ta'ala pripada zahvala i svaka hvala. Slavljeneka si ti gospodar moj, slavljeno i veličastljeno neka je tvoje uzvišeno ime. Nema istinskog božanstva osim tebe. To jeste niko ne zaslužuje i badeto si ti gospodaru moj. I odmah pohvališ Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga učiš i tražiš zaštitu od Allaha subhana wa ta'ala da zaštiti od prokletog šetana. Po jednim predama kareš, auzubillahi mine shaytanir rajim, utjećem se Allahu subhanahu wa ta'ala od prokletog šaytana, a u drugim kaže, auzubillahi samili alimi mine shaytanir rajimi, min hemzihi wa nefuhihi wa neftih, utjećem se Allahu subhanahu wa ta'ala onome koji sve čuje i sve zna od prokletog šaytana, od njegovog došaptavanja, puhanja i uznamiravanja, da se oslobodiš i da ona potpuno smirano namazu, Kažeš, elhamdulillahi rabbil alemin. Šta kareš? Hvala neka je gospodar Allah subhanahu wa ta'ala, gospodar svih svijetova. Kako ga hvališ, izrećeš mu pohvalu, onako kako je on subhanahu wa ta'ala objavio da ga hvališ. Elhamdulillahi, zahvala pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala i nikome više. I Allah subhanahu wa ta'ala po hadisima onda kaže, moj rob me hvali. Jer si u namazu došao i stupio da razgovaraš sa svojim uzvišenim gospodarom, da budeš u ibalet u njemu uzvišenom i da mu javno izrekneš zahvalu. Ovo braću sve napominjemo zbog važnosti samog namaza, da ne bi čovjeku u namazu ponekad na brzinu, vidjeli se kako ljudi na brzinu klanjaju. Samo dole, gore, požuri, tam, van, preda, salam i gotovo je. Šta kare da ja odklanjam ovo što ima na brzinu, ja ode nije da odklanja ne u žitkom da padne Allahu subhanahu wa ta'ala na seždu i navešemo samo jedan primjer da vidimo šta znači istinski namaz še Yusuf Jusuf rahmetullahi alej, znate koji je živio tamo na prostorima naše Bosne jedne prilike je predvodio namaz i ostao je toliko dugo u namazu da su neki ljudi pustili sami, predali selam i otišli, kaže nemo mi njega kad čekat, hajmo mi Ovi koji su ostali, bio im je ibrati čudno i karu na kraju tako Allaha še je Allaha šeo, jesu, nam objasne zašto si toliko ostao u namazu. Gledaj sad ovo, braćeo, dobro zapamti. Kar ja sam prvo tio da vas odvojim od sebe. Pa sam onda tijelo da vas odvojim od vas. I onda sam tijelo da vas odvojim od dunjaluka i da teko onda stupite u namaz. A zar nije ovako? Prvo kad stane kare kolije ovaj, dođe šetan prokreti. Pa onda kažeš dok strediš svoje neke poslove dunjaluške i osebi razmisliš i kad čovjek vidi pa ova još negdje na ruku onda tek shvatiš da ste u namazu. A ti bi do tada možda već dva rekiata klanju. Kakvi bili bili ti rekjati. Nego kare da vas odvojim od ovih stvari pa da tek onda shvatite da ste u namazu. I neki su dok ovo bili shvatili on su već na vrata otišli. Neće da bude teško mu, ali nije mu teško na autobuskoj stanci da stoji dva sata. Da stoji u društvu tri sata, jedni gledaju utakmice, jedni hodaju, ali onaj koji voli Allaha subhanahu wa ta'ala istinski, njemu je najljepše u namazu. Jer poslanih sallalahu alaihi wa rekao, radost moga oka je u namazu. Ne ima veće radosti i užitka zaroba na zemlji od namaza. Zašto? Oto što si najbliži Allahu subhanahu wa ta'ala tada. Najviše izričeš pohvale njemu azze ođelju. I najviše prilike imaš da stekneš nagradu, da te Allah odčuva i da tvoje srce bude živo. Ovo je suština onoga da shvatimo, pa kad stupimo namaz da osjetimo zaista užitak, da se ramena stisnu u safu, da kod kuće sučelja sabereš koje je daleko mjegčin, pa da kažeš kad se oglasi jedan da svi uzmu abdest, pa da u svakoj kući uspostaviš namaz u džematu. Da nikom ne bude teško, da ne kaže ono dijete tamo brzo klanja, Žena se umorila, ona sjedi na stolci nego da sakupišu džemak i da klanjaju svi zajedno. Dalje što učimo ovome važnom braću, najvažnijem tjelesnom ibadatu, odmah naći na rekiatu prvom kad učiš nakon ove dove, učiš suratul Fatiha i nakon zahvali Allahu subhanahu wa ta spominješ njegova lijepa i uzvišena imena. Ar-Rahmanir-Rahim, Milostivi i Samilosni, Maliki Jeumid-Din, gospodar sudnijeg dana ili vladar sudnijeg dana, Koje je vladar i na nebesima i na zemlji, on sumhanehu vatala, kom je pripada vlas i na nebesima i zemlji, njemu azze ođel, i onda uči smireno, i jake ke nabuduva, i jake ke nesta Samo tebe obožavamo Allah, narav vraću, su velike riječi. Kad kažemo samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoći tražimo ovo dvoje mora biti zajedno. Ne može čovjek reći samo tebe obožavamo i onda praviti pauzu. Ne nego ovaj aj, zajedno učiš odmah. I ja ke na samo tebe obožavamo. I samo od tebe pomoći tražimo u čemu? U svim poslovima i ibadetima. Jer to što namaz isto oborašte je Allah subhanahu wa ta'ala pomogao. A kad kažemo samo tebi robujemo gospodaru naš. Znači tebi pripada zahvala. Tebi pripada najljepša uzvišena imena. I svojstva, ti si gospodar i vladar sudnijeg dana, samo tebe obožavam. Znači nema nikoga ko zaslužuje ibadet osim Allah subhanahu wa ta'ala. Nema nikoga kome pripada vlast osim Allahu subhanahu wa ta'ala. I kad kažem ovo o u braće, onda moramo znaš šta govorimo. Ne može rob onda otići tamo na izbore na i i da glasa za partije i političare koji se bore protiv šarijata Allaha subhanahu wa ta'ala. Može li kazati i ja ke nabudu? i onda kaže obaveza svakog muslimana jeste da glasa za SDA. Obaveza svakog muslimana jeste da radi na zbližavanju religija. Obaveza svakog muslimana je da radi na širenju demokratije ili nečega. Mogu u ove riječi stati u i ja ke na'abudu? Valahi ne mogu. I ja ke navodu samo tebe obožavamo, znači odrićemo se svih sistema, parlamenta, ustava, izbora, i ibadeta, naklanjana, poklanjana, svega se odrićemo samo tebe Allah u našu obožavamo. I ja ke in i samo od tebe pomoći tražimo u čemu? U svemu u vraću, u poslovima, u ibadetu, u ženitbi, u rađanju djece, samo kariš gospodaru naš ti nam pomozi. Ti nam podari sve ono što je najbolje za nas. Ti nadahni naša srca da budu živa i ustrajna u vjerovanju. Ti nam podari snage da ti činimo i bade sve dok smo živi. U, nakon novoga ajta, kad kad samo tebe, obožavamo i od tebe pomoći, tražimo. Allah subhanahu wa ta'ala nas poučava na kakav način da mi tražimo sebi pomoć. To jeste ihdina shirat al mustekim. U puti nas na pravi put. Šta je pravi put? Pravi put je put s kojim je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Pravi put, put je s kojim je Allah subhanahu wa ta'ala dao da prođe najodabraniji njegov rob i poslanik Muhammedenu sallallahu alaihi wa sallam. I svako onaj ko misli da postoje putem i mimo ovoga puta je zalutao. Vidjet ćete sad ove činjenice braćo. Ako kaže stranački put i svi kažu, vidjeli se na njim plakatama kar je ovo je nemozbiljala pravi put ili pravi put je je put Evropi, ili pravi put je ovakav ili onakav, nije nego je pravi put ono što je Allah subhanahu wa ta'ala dao u objavi. I ona ako istinski obavlja namaz, skrušeno, on zna šta znači ihdina siratal mustaqim, uputi nas na pravi put. I Allah subhanahu wa ta'ala usgledeći ima braćo, nama objašnjava šta je to pravi put. Siratal lezine naamte alejhim, to je put oni koj ma sti ukazo svoju blagodat. Kome Allah subhanahu wa ta'ala ukazo ni'mate i blagodati. Ukazao je onima koji su iskreni dosleni. Wa to kome kaže Ustaz Billah. Wama yut'i Allahe wal Rasoola fa ulaika ma'al ladzina na'ma Allahu alayhi min al-Nabijina wa shiddiqina wa shuhedai wa shalihin wa hasna ulaika rafiqa. Oni koji se pokore Allahu subhanahu wa ta'ala. I poj se pokore postaniku. Oni će biti u društvu oni koji su vjerovjesnika, iskrenih i u društvu šehida. Oni su oni kojima Allah subhanahu wa ta'ala svoje dao od blagodati i svoje neamete. I to su oni koji su na pravom putu, va hasuna u rafika, a kako je to divno društvo. Zar ne bi neko od nas, a svako bi volio je tako? Da išallah na sunjem danu bude proživljen u društvu poslanika sallallahu wasallam, Da bude u društvu Ebu Bekra radi allahu i ostalija zhaba. I da bude u društvu šehida da im se Allah smili. Ako hoće da bude otakvi onda mora da ide tom stazom i tim putem. Jer to je pravi put. Dalje u, u ajto kaže a nemoj nas uputiti na put oni na koje si se rasrdio i na put oni koji su zalutali. Vidjet ćete sad ovdje jednu stvar koja je jako teška, ali ćemo joj spomenuti da bi ljudi znali da se odvoje od onoga što Allah subhanahu wa ta'ala ne voli. Svaki dan u namazu i ostali muslimani uće i mole Allah subhanahu wa ta'ala, kaže gospodaru naš, uputi nas na pravi put na put onih kojima si dao svoje blagodati, a nemoj nas uputiti na put na onih do koji se rastredio i koji su za lutar. Ko su to? To su židovi i... Kršćani, da nas Allah sačuva njihovog puta. Obaveza svakog muslimana jeste da se odrekne tog vjerovanja i da se odrekne načina toga zašto? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan sa tim. Zadovoljan da je jedina vjera na zemlju bude Islam, jedina objava na zemlji važeća je Kur'an i jedini poslanik koji se slijedi jeste Muhammedun s.a.v. Sve ostalo postaje šta Zabludaj da ladati krivi put i vidjet ćete oni koji danas uspostavljaju međureligijska vječa, koji predlažu da se zajedno grade bogomore, koji rade na tome da izjednače ove tri kaže svjetske religije, oni koji rade na zbližavanju ti religija i oni ove ajete uče svaki dan. I vidiš ga usto se namaza i kaže mi mora da radimo na projektu zbližavanja religija jer njegovo srce žive u namazu, braće, nije. Što nije zato što ovo ništa nije razumio? Kako će kazati Allahu moj, nemoj me uputit na njegov put, i onda ode, sjedi tamo danima, i piše dijela, i troše i metke muslimanske, i prave nekakve tamo ustanove, i pozivaju na bratimljenje između čega? Između muslimana i ovi ostali. Allah subhanahu wa je to zabranio i molim Allaha, uzvišemo da nas oslobodi toga, i da nas sačuvat te zabune i spletke i mi smo dužni da manima ukažemo na ove stvari i dužni smo da im pokarimo da su obavezni da se odreknu tih puteva i da su obavezni da se vrate na put hida, da se vrate na pravi put, da budu na putu s kojim je Allah u poslanju sallahu alaihi wa došao i da budemo zadovoljni da nam Allah subhanahu wa ta'ala bude gospodar, da njemu uzvičnom činimo i badet da svoj namaz obavljamo sa skrušenošću i da to radimo na način kako je to radio Allahopostanik Muhammedun sallallahu arayhi wa sallam. Dalje u namazu znači se uči nakon ove dove fatiha, uči i se amin, primi naš gospodar u ovu dovu koju smo na početku učili. Nakon toga se uči jedna kraća sura ili sura duža, nije bitno koju ko znao. Međutim ono što je čovjeku lako da prouči na namazu. Kad bi uzeli na namazu, obično ljudi najbolje znaju suratul ikhlas. A ovo je važna sura, ima važnost trećine i Kur'ana. Pa mi često učimo odmah, bismillah, alhamdulillah, kad završi Fatiha, odmah, međutim, to je velika sura i važna sura. svaki jaj u Kur'anu je važan, ali ova sura ima posebno značenje. Kad kaže kul huvallahu Ahad, reci Allah je jedan. Pogledajte, vrače šta je tevhid? Pogledajte zašto je ova sura nazvana Ihlas. Znate šta je Ihlas? Ihlas je iskreno robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala jednom i jedinom i nieka ne svi božanstava mimo toga zato što ne postoji i ne važi. Ko je ovu suru svatio ne odmah inšallah u dobitku. Jer Allah uzviše ne kaže s radbillah feda'u Allahe muhlišine lahud dine wa laukerhel kafirun Vi Allaha subhanahu wa ta'ala dozivajte istinski samo njemu činite i bali. Pa makar to bilo krivo kafirima, bit će im krivo, nekim neki im budi krivo. Ali mi ćemo dozivati Allaha subhanahu wa ta'ala u svojim molitvama, u svojim dovama, u svojim ibadetima, u svojoj bogobojaznosti i srcu svome. Samo njega uzvišeno jer je on jedini dostojan da mu se čini ibadet. Reci kaže on je Allah, Allah je jedan, Allah je utočište svemu. Sve što robu treba Allah subhanahu wa ta'ala mu je utočište. Juče smo govorili sve što u srcu ima briga, tuge, tegoba, sve to predaje Allahu subhanahu wa ta'ala. I kad dođemo do stežde vidjet ćemo da Allahu Allah subhanahu wa ta'ala dao da je rob najbliži njemu uzvišenom kad je na stežde. Pa kaže Allahu moj šta god ti treba zanijeti dobrovoljno jer da na farz namazu učiš samo do ove koje su propisane u sunetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, na farz namazu nema učenja dova na naš jezik, nema dova koje nisu utemeljene, u smislu da mi izmišljamo nešto nego dove koje je propisane u hadisu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Allah je utočište svemu i sve što ti treba iznesi svom uzvišenom gospodaru, njemu uzvišenom nikad neće do kad bi čitali sve što postoji rogova na zemlji. U jednom momentu svi od Allaha uzvišenog tražili Allah je kadir da im svima udovoli i da ništa to ne bude za njega, subhana wa teško, nego Allah je kadir da učini sve i sve ono što je robu potrebno. Allah usamed, lem i elidu, i nije rodio i rođen nije. Ovo su braću sve dokazi protiv ovih koji hoće da ne uzimila je ta'ala, iz vitopere menhe džehli oni koji hoće da uspostave međureligijska vijeća, ova sura stavlja sva vijeća van snagi. Nijedno vijeće na zemlji ne važi osim vijeća u kome se kaže, reci Allah je jedan, Allah je utočište svemu, nije rodio i rođen nije i nikomu ravan nije. Ova sura stavlja van snage sve. Kad bi bilo teman pola miliona ljudi na konferenciji, sve im je batil. Zašto? Zato što hoće ne uzdebiti lajtara o Allahu da iznesu ono što nije. Ko je dužan da to danas prenosi ljudima i potvrđuje oni koji su spoznali istinu i oni koje Allah subhanahu wa ta'ala počastio da ovo znaju i moraju to govoriti javno makar ga koštalo života ali mora da kaže da ovo se stavlja van snagi. Lem je lider nije rodio i rođen nije. Allah subhanahu wa ta'ala nema djeteta. Allah subhanahu wa ta'ala nije kako ga oni zovu sveti otac. Kako ćeš pravit međureligijsko vijeće sa ljudima koji kažu neozumila Allah je otac? Kako ćeš pravit međureligijsko vijeće sa ljudima koji kažu Allah ima dijete? Kako ćeš pravit međureligijsko vijeće kad kaže neozumila je tada ima sveta majka ili sveta Marija? U Allahu subhanahu wa ta'ala javno iznos je laži. I dođu ljudi sa namaza i kare mi hoćemo da uspostavimo vijeća sa njima, ali kad treba da uspostavi kontakt i dogovor, sa onima koji se bore na Allahovom putu, sa onima koji daju život za islam, sa onima koji živo za Teohid vidjet ćeš da ne mogu nikako. Nego kaže, neozmjela, oni su teroristi, oni su ekstremisti, oni su fundamentalisti, oni pretjeruju. Zašto? Samo zato što drže temelje i fundamente islama i ne daju iz svojih srca tevhida, ni zašta. A ova je to učinio i popustio i onda dođe da stavjetuje i ostale da su dužni, da priznaju da se zbliže sa ostalima koji u Allahu subhanahu wa ta'ala iznose laži. Molim Allahu subhanahu wa ta'ala da to sve vrati njima i da im dadne ono što su zaslužili, a da nas počasti da do kraja svoga života živimo na tevhidu i da umremo kao muslimani. Dalje, braćo, važna stvar nakon ovoga što smo spomenuli uvoda i učenja, Šta tada rob radi u namazu sa svojom skrušenošću, razumijevajući šta uči. Ne mora učiti teško nešto nego neka uči nešto što mu je lako, ali da zna šta uči. Ovu suru kad bi učio na farz namazu jedino ne treba učiti iste sure, treba učiti na dva rekata različite sure. A na dobrovoljnim namazima i kad bi učio iste sure na svim rekatima nije zabranjeno. Ali u farz namazu znači učićeš zašto je ovo preporuka, se uči Riva na sabahskom sunnetu. Čim ustaneš ujutru i oči progledali na sabah, na prvom rekatu odmah učiš قول يا أيها الكافرون لا أعبد ما Prvo učiš ovu sur. Što? Da se odrekneš ширka i kafira do kraja odmah. Čim su oči progledali. I na drugom rekatu kažeš قول هو Reci Allah je jedan Znači da se odreknuješ širka i kufra i da potvrdiš tevhid čim ti je srce ujutru ust, ust, ust, ustalo budno. I ovo su znači kad ne bi znao ništa uči ove dvije sure. I moli Allah da te kutariše i očisti tvoje srce od svih primjesa širka i ostali stvari s kojima Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan. A onda potvrdiš tevhid i moliš Allah subhanahu wa ta'ala da ga ustali u tvojome srcu. Vidjet ćeš kako tada namaz izgleda. I nakon što proučimo ove sure, znači donesemo tekbir i kažemo Allah je najveći i onda idemo na ruku. Znači to se vama u, u terminologiji znači prevodi pregivanje u namazu. Šta učimo na ruku? Učimo Subhane Rabi azim Slavlja neka je moj veliki gospodar. Slavlja neka je moj uzvišeni gospodar. Slaviš Allaha Subhane Ula Tala na ruku. E sad ovdje je važna isto napomena. Da ne bi to obavljali brzo. Samo dođe na ruku su, su, su, su, gotovo. Nema su nego subhana rabijal azim. Subhana rabijal azim. Učiš ispravno jer slaviš i veličaj svog gospodara. Nećeš to raditi na nerazumljiv način. Nećeš to radit na zamršen način. Nego lijepo i dostojanstveno. I kad ideš nakon rukua kaže Semja Allahul imen Hamide. Allah subhanahu wa ta'ala je čuo onoga koji ga hvali na ruku. Vidite brać, ove radnje koliko su bitne. Nije to samo ideš dole gore. Nego pohvališ Allaha subhanahu wa ta'ala i kare Allah je čuo onoga koji ga hvali. I zamisli sad oni koji brzo kladniju. Ispravljaj se i kada se mi Allah, ulimen Allahu ekber. Kare Allah je čuo on već ošao na stežnju. Hoće da izgubi kontakt upola namaza. Devo kad kaže semi Allahu lillahi men hamide Allah je čuo onoga koji ga hvali onda kažeš rabbena ولك الحمد hamdan kaseeran tayiban mubarakin fi wala tebi gospodaru naš najvećom i najljepšom zahvalom te hvalimo jer Allah je čuo koga hvali sa drob još više želi da hvali svog uzvišenog gospodara i dok tu izgovori on će ispuniti brać ovaj rukn odnosno ima stajanje u namaz, ali će ispuniti ovo zbog čega neozrabila bi mogu mogao namaz biti pokvaren. Ako bi obavio ruku na brzinu, ispravio si i odmah ošao na sežnju, šta je pokvario je nama? Zašto? Zato što nije uspostavio odmaranje nakon rukua ili kasnije ćemo spomenuti odmaranje izređu dvije sežde. Obaveza zadržavanja nakon rukua jeste da izradiš zahvalo Allahu subhanahu wa ta'ala i da se kićma i kosti potpuno smiri. I kad kažeš ovu zahvalu Allahu subhanahu wa ta'ala, onda ideš na seždu. Šta radiš na seždi? Ponovo slaviš je uvjeličar svog uzvišenog gospodara. Kaže, subhana rabbi ala'ala, slavlja je moj uzvišeni gospodar, sa užitkom donio si čelo napod. Kako mi kazali, na najniže mjesto se najbliže Allahu subhanahu wa ta'ala i da kaže, slavlja neka je moj uzvišeni gospodar. Nakon stežde ovo proučimo tri puta da ne spominjemo dove, ako je ljudima teško naučit, a treba li mi naučiti braću i dova koje se uče i na ruku i na steždu, još osim ovih, da bi tako što više bili u namazu uživljeni, kako bi bili još više osjetili taj užitak i, ta, i tu ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I nakon toga se znači vraćamo sa stežde i pravimo pauzu između dvije stežde. Između te dvije sežde opet ima dova da tražimo najmanju dovi, da tražimo oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ponovo nakon te pauze koji je obaveza napravi da ne bi izgubio ponovo taj ritam, odnosno da ne bi izgubio u ovaj odmor, ideš ponovo na drugu seždu. Nakon druge sežde ustaješ na drugi rekjat i učiš isto kao i na prvom rekjatu. Nakon toga ponovo činiš ruku i seždu i onda se uči tahijatu. U farz namazima na prva, nakon prva dva rekjata se uči tahijatu, a na četvrtom rekiatu, znači na drugom sjedenju, se uči tahijatu salavati i dove. Ovo je etahijatu, znači ti odmah čim kažeš kad sjedneš, završio si učenje, rukuje i sečde, kažeš tahijatu lillahi. Allahu subhanahu wa ta'ala pripada najveće poštovanje. Vrš salavatu je najveći blagoslovi. Opet vališ Allaha subhanahu wa ta'ala. I ovaj način je tahijatu kojima mi učimo inah ima potvrdu Hadisim njima se odara djela tako da nema sporenja da kažemo da li je ovo ispravno ili nije. Znači ispravni ovaj način koji smo mi do sada naučili tahijatu, onda učenja salavata i na kraju učenja dovi. Dobjesimo još ovo, vidjeli ste nekada na trševu dovrti prst, pomjera ovaj kaži prst. Šta je suština pomjeranja kaži prsta? Neki vrte brzo, neki vrte polako, neki drže, neki stavio, neki isprave, a da objasnimo šta je suština tog držanja prsta. Znači ovo je prša hadeta i on potvrđuje Allahu jednoči svakako. I kad kažeš, et tahijatu lillahi, kad god spomeneš Allah, digneš prst. Ešhedu en la ilah, opet digneš prst. Kad spomenješ Allahumme, ponovno digneš prst. Allahumme salli. Znači digneš prst, Allahumme varik opet digneš prst, na kraju ćeš dove Allahumma guferli i ponovo digneš, to je suština dizanja prsta u namazu da svaki put kad se spomene Allah subhanahu wa ta'ala da ovaj prst podsvjedoči njegovu jednoća to ubada i bode šetana prokletog, a ne bode zato što je odbio pokornost Allah subhanahu wa ta'ala i zato što je proklet, a mi slavimo i valičama Allaha uzvišenom i to potvrđujemo svojim šehadetom. Da spomenemo isto jedan slučaj vezan kada seji kutub, rahmetullahi alejih, kad su ga objesili u misru tamo i kažu o sejde, kare potpiši ovdje to što si ti objavio u knjigu da se odričeš i kaže odmah ćemo te pustiti. Kare tako mi je Allaha ovaj prst koji svjedoči Allaha u jednoću nikad neće potpisati ono što je batil, ono što je zabludaj, nikad ja to neću. Kare to znači sejde smrt, kare dobro došla o smrti na Allahovom putu. I otišao je da mu Allah podari Firdeus. Ali je slavio i veličio Allaha subhanahu wa ta'ala onako i ostala je korišći čitavom umetu od dijela koja je ovaj šejh napisao. Dalje braćo, pred sami namaz, znači pred kraj namaza, učimo dove, mi smo naučili obično prije, uči se dova Rabbenatina, Fidunia, Hasana, Filahrate, Hasana, zato što je to od najlakših dova, ali da spomenemo samo jednu dovu koja se uči na nakon tešehuda i salavata, i da vidimo šta znače te dove, pa je potrebno inšallah se obratiti na knjige u kojima je dijela u kojima se nalazi, ima namaz u islamu i tako, pa da vidimo šta znači dove koje se uče na tešehudu da bi tako, kako bi rekao sebi, što više pribavili koristi nam Allah subhanahu wa ta'ala, oprosti, jedna od ti doma glasi ovako, Allahumma gfirli ima qademtu, vama hartu, vama isrartu, vama aaventu, vama isreftu, vama ente a'lamu bihi minni ente ilmu qaddimu ente ilmu ahiru, la ilaha illa ente. Kare gospodar mon, ja te molim ono da mi oprostiš ono što sam pogrešio prije, a molim te da mi oprostiš i ono što kasnije pogreši. Molim te da mi oprostiš ono što sam ja javno pogrešio i molim te da mi oprostiš ono što sam tajno pogrešio. Allah moj, oprosti mi i ono što sam ja pogrešio, ja ne znam zato a ti znaš bolje od mene. Ti si prvi i poslednji, nema istinskog božanstva osim tebe. Viš koliko je važne ove ovaj dođe. Kad to čovjek zna šta uči, njemu je užitak u namazu. Nikad neće žuriti, Neće razmišljati kad će še završiti završit namaz, nego mu je bitno da uživa u namazu. Nebim Allah subhanahu wa ta'ala primio taj namaz. I na kraju predaje selam. I tako očeka, odnosno nada se da mu Allah subhanahu wa ta'ala primi taj namaz. Da molimo Allah da primi naše namaze, Amen. da primi naše ibadete, Amen. da nas učine od iskrenih njegovi robova koji sa skrušenoću obavljaju namaz s onima kojima je on uzvišeni i zadovolan. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam podari džennetu Firdevs. molimo ga subhanahu wa ta'ala da u društvu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Iskreni šahida, amin, ja rabbel alamin. يقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه والغفور الرحيم